Havarelərin işləri 7-ci fəsil Baş kahin Stefandan soruşdu: "Bular doğrudur?" Stefan belə cavab verdi: "Qardaşlar və atalar, məni dinləyin. Atamız İbrahim hələ Mesopotamiyaday ikən, xaronda məskunlaşmazdan əvvəl izzətli Allah ona göründü. Ona belə dedi: Öz torpağından, qohumlarının arasından çıx, Sənə göstərəcəyim torpağa git. Buna görə İbrahim xal deylilərin ölkəsini tərk edib, Xarana köşdü. Atasının ölümündən sonra Allah onu da götürüb, Sizin indi yaşadığınız bu ölkiyə gətirdi. Burada ona irs olaraq, bir qarış belə torpaq vermədi. Amma İbrahimin o zaman hələ övladı olmasa da, Allah bu torpağı mülk olaraq ona və onun gələcək nəslinə verəcəyini vəd eləmişdi. Allah ona belə dedi. Nəslin yad ölkədə qərib olacaq, Orda olan millətə köləli eləyəcək və onlara dörd yüz il zülm ediləcək. Amma onların köləlik edəcəkləri milləti özüm cəzalandıracaqam, dedi Allah. Bundan sonra oradan çıxacaqlar və bu yerdə mənə ibadət edəcəklər. Sonra Allah onunla sünnətlə bağlı əhd kəsti. Beləliklə də İbrahim İshagın atası olarkən onu səkiz günlük olanda sünnət elədi. Bundan sonra İshagdan Yağub, Yağubdan da 12 ulu babamız törədi. Bu ulu babalarımız haxıllıqdan Yusifi qul kimi misirə satdı. Amma Allah Yusifə yar idi. Onu bütün əziyyətlərdən qutardı və ona hikmət verərək, Misir hökumdarı Fironun gözündə lütf qazandırdı. Firon onu Misirin və öz sarayında olan bütün xalqın rəhbəri təyin elədi. Sonra bütün Misir və kən'an torpağı aclıq və böyük əziyyətlərlə üzləşdi. Bu ata-babalarımız yemək tapa bilmədi. Yağub eşidəndə ki, Misirdə taxıl var. Bu ata-babalarımızı birinci dəfə ora göndərdi. Onlar ikinci dəfə Misirə gələndə Yusuf qardaşlarına özünü tanıtdı. Bundan da Firon Yusufun ailəsi ilə tanış oldu. Yusuf atası Yaqubə xəbər göndərib onla birlikə bütün qohumlarını 75 nəfəri çağırtdırdı. Beləliklə Yaqub Misirə getdi. Özü ilə bu ata-babalarımız da orada öldü. Onların cəsədləri sonradan şəkəmə gətirildi və şekemdə İbrahimin xamor övladlarından bir neçə gümüşə satın aldığı qəbirdə dəxn olundu. Allahın İbrahimə bəyan etdiyi vədin ədin həyata keçdiyi vaxt yaxınlaşanda Misirdəki xalqımızın sayı bir xeyli çoxalmışdı. Axırda Misirdə Yusifi tanımayan yeni bir padişah taxta çıxdı. Bu adam soydaşlarımıza heylə işlətdi, zorakılıqla ata-babalarımızı məcbur elədi ki, yeni doğulan körpələrini sağ qalmasın deyə bayrağı atsınlar. Bu dövrdə son dərəcə gözəl bir körpə olan Musa doğuldu. O, üç ay atasının evində bəsləndi. Sonra o da bayra atıldı. Onu Fironun qızı tapıb özünə övlad elədi və öz oğlu kimi böyütdü. Musa, misirlilərin bütün elmi biliklərinə bağlı tərbiə alıb, söz və əməlində güclü bir şəxsiyyət oldu. Musa 40 yaşına çatanda, ürəyində soydaşları İsrail övladlarının bəziyyətini yaxından bilmə yarzusu oyandı. Onlardan birinin zərər çəkdiyini görəndə, Musa onu müdafiə elədi. Zərər vuran misirlini öldürərək, əzlən insanın intiqamını aldı. O belə fikirləşdi. Soydaşlarım dərk eləyəcəklər ki, mənim vasitəmlə Allah onları xilas eləyir, amma onlar bunu dərk eləmədilər. Ertəsi gün Musa, Dalaşan iki İsraillini görəndə onları barışdırmaq istədi və dedi, Ay kişilər, siz soydaşsız, niyə bir-birinizə zərər vurursuz. Amma soydaşına zərər vuran kişi Musanı itəliyib dedi, Səni bizim üstümüzə kim başçı və hakim qoyub? Yoxsa dünən Misirlini öldürdüyün kimi məni də öldürmək fikrindəsən? Bu sözə görə Musa qaşdıq. O, midyan torpağında, qürbətdə yaşadı və orada iki oğul atası oldu. 40 il keçəndən sonra Musa, Sinadağının yaxınlığındakı səhradı olanda, mələk ona bir köl arasından od alov içərisində göründü. Musa gördüklərinə heyrətləndi, baxmaq üçün ora yaxınlaşanda Rəbbin səsini eşitdi. Mən ata-babalarının Allahı, İbrahimin, İshagın və Yağubun Allahıyam. Musa qorxusundan lərziyə gəlib, baxmağa belə cəsarət eləmədi. Rəbb ona dedi, Ayaqlarından şarıqlarını çıxart, çünki durduğun yer müqəddəs torpaqdır. Həqiqətən, Mən Misirdə olan xalqımın əziyyətini gördüm, fəryatlarını eşitdim və onları qurtarmaq üçün indim. İndi get, mən səni Misirə göndərirəm. Bu həmin Musadır ki, onu rədd edib demişdilər, səni bizim üstümüzə kim başçı və hakim qoyub? Amma Allah Musanı bir kol arasında görünən mələyin əli ilə başçı və qurtarıcı olaraq göndərdi. O, xalqı Misirdən çıxaran həm orada, həm qırmızı dənizdə, həm də 40 il ərzində səhradə xarqı və əlamətlər yaradan insanı idi. İsrail övladlarına, Allah məni yetirdiyi kimi, sizin üçün öz soydaşlarınızın içərisindən bir peyğəmbər yetirəcək deyən bu Musadır. Bu, həmin adamdır ki, Sina dağında onunla danışan mələklə və ata-babalarımızla birgə səhradakı cəmiyyətdə olmuşdu. O, canlı sözlər almışdı ki, bizə versin. Ata-babalarımızsa, Musanın sözünə baxmaq istəmədi, onu rədd elədi və misrə qayıtmağı arzuladılar. Haruna dedilər, bizim üçün Allahlar düzəldi ki, qabağımızca getsinlər. Çünki bizi Misir torpağından çıxaran adamın bu Musanın başına nə iş gəldiyini bilmirik. O günlərdə dana şəklində bir büt düzəldib ona qurban gətirdilər və öz əlləri ilə düzəltdikləri bu büt üçün şənlik qurdular. Buna görə Allah ata-babalarımızdan üz döndərib onları tərk etdi ki, səma cisimlərinə ibadət eləsinlər. Peyğəmbərlərin kitabında da belə yazılıb. Ey İsrail nəsli, qırx il çöldə olanda mənə qurban və təqdimlər gətirmişdinizmi? Səcdə edəsiniz deyə düzətdiyiniz molekin çadırını, tanrınız refanın ulduz bütünü gəzdirdiniz. Elə buna görə də sizi Babilin otayına sürgünə aparacaqam. Səhrada ata-babalarınızın şəhadət çadırı var idi. Musa bunu onunla danışan Allahın əmr etdiyi kimi gördüyü nümunəyə əsasən düzəltmişdi. Şəhadət çadırını əvvəlki nəsildən təhvil alan ata-babalarımız, Yeşuanın başçılığı ilə başqa millətlərin mülkünü ələ keçirəndə çadırı da özləri ilə gətirmişdilər. Allah özü, Millətləri ata-babalarımızın qarşısından qovdu. Şəhadət çadırı Davudun dövrünə qədər qaldı. Allahın lütfünü qazanan Davud yalvardı ki, Yaqubun nəsli üçün bir məskən qura bilsin. Lakin Allaha ev Süleyman oldu. Amma haq taala əlnə tikilən evlərdə yaşamaz. Peyğəmbərin dediyi kimi, Rəbb belə deyir. Göylər mənim taxtımdır, Yer ayaqlarımın altındakı kətildir. Mənim üçün nə cür ev tikecəksiniz? Dinceləcəyim yer harda olacaq? Bütün bunları mənim əlim yaratmadı mı? Ey dikbaş, Həm ürəkləri, Həm də qulaqları sünnət edilməmiş insanlar, Ata babanız kimi, Siz də həmişə müqəddəs ruhun əleyhinə çıxırsınız. Ata babalarınızın təqib eləmədiyi peyğəmbər varmı? Onlar salih olanın zühuru barədə əvvəlcədən xəbər verənləri belə öldürdülər. Sizsə bu salih olana xəyanət ediyərək onu qətlə yetirdiniz. Mələklər vasitəsilə verilən qanunu aldız, lakin ona ...riayət eləmədilir. Ali Şurağın üzvləri bu sözləri eşidəndə çox qəzəbləndilər... ...və Stefana dişlərini dikirdilər. Müqəddəs ruhla dolan Stefanı isə gözlərini göyə dikib... ...Allahın ehtişamını və Allahın sağında dayanan insanı gördü. O dedi... Baxın, mən göylərin yarıldığını... Və bəşər oğlunun Allahın sağında dayandığını görürəm. Onlar qulaqlarını tutup haray qopardılar və hamısı birlikdə Stefanın üstünə hücum çəkdilər. Onu şəhərdən kənara çıxarıb daşqalaq etdilər. Stefanın əleyhinə şahidli yedənlər öz üst geyimlərini Şaul adlı bir gəncin ayaqları altına qoydular. Stefan üstünə yağan daşqar altında Belə yalvarıb. Ya Rəb İsa, ruhumu qəbul et. Sonra diz çöküb ucadan nida et. Ya Rəb, bunu onlara günah sayma. Bunu deyəndən sonra gözlərini bu həyata yumdub.